Ted, Ted vill du höra en jättebra historia. Uh, nej, okej. Okay. Det var ett bi som är ute och flygar och det typ som träffar någon sorts humla mm. och så blir de som ihop. Och så är det som liksom att de vet. Är... Hej. Hallå? Ted. Ja. Jag hör inte någonting i hörlurarna. Nej, jag satt här med mick Du satt va, va, varför skulle du göra något sånt där? Men sätter du på min mic i radiofläppen? Men ska du inte berätta historien? Men är på micken så kan du ju bara liksom stänga av folks mitt Berätta mikrofon. historien no, ja, nå no. Bia då träffar den här humlan Och så är det. som så vad håller du på med? Men kan ingen vill höra på dina jottor ändå Nej, ingen vill Mm Och välkomna till Radio Pleppo, Programmet som den här helgen gör sin tv-debut Åh, oh, nu fick du min uppmärksamhet Berätta mera No, Ted, nu på söndag Den 10 i nionde Så sänds ett rätt speciellt avsnitt av Jux Där Radio Pleppo medverkar Och det är inspelat på Strömsö i Vasa Men Kai, det programmet måste ju nog vara ganska sinnesde Jo. Som helt ding i bollen. Ja, det finns många sätt att säga det på Men det ska ni i alla fall kolla in allihopa mm. Men det är på söndag Och nu är det hur som helst dags för Radio Pleppo som vanligt Jo, och idag ska vi ha skoj med tidningar mm. eh, Tidningar är ju något av det bästa som informationskulturen har fört med sig De utkommer regelbundet De är oftast eh, snygga och roliga att bläddra i Och så kan man vika dem till hattar Jo, och vi har här... Det nu framför oss en hel hög med olika lokaltidningar. Det är Jakobstads tidning, det är Borgoblade, eh, Lars Times och Perkeleotiset och det här sydöstemåtningen. Va, var var du hittade? det? Alltså, alltså vilken? Perkeleotiset. Alltså min familj har alltid prenumererat på den. Okay. Så jag tog den hemifrån bara. Okej. Okay. Men i alla fall så ska vi nu göra det som många andra radioprogram också gör. Nämligen kolla in spännande rubriker och hålla er uppdaterade om vad som händer ute i världen. Public service, haha. Och äh, jag slår nu upp äh, tidning här. Mm. Vi ska se äh, rubriker, rubriker. Ja. Äh, kalvade. Alltså... Ja, det löps den. Ja, men står det ändå mer? kalvade. Allt gick bra. Det var egentligen aldrig någon fara, säger bonden. Okej. Okay. Uh, har du några andra rubriker? Nå, där? Vi ska se. Um, uh, uh, rökning skadar din hälsa. Ja, uh, det står att det är farligt att röka. Ja, men det vet väl alla, alltså. Det har inte du som några häftiga rubriker. som hände uh, Vad händer i Jakobstad nu? Ja, vi ska se. Um, uh, no här. <clears throat> da Vinci-koden utlånade på huvudbiblioteket. Läsglad kvinna tvingades åka till Bennes för att låna Dan Browns bästsäljare. Jag frågade vid disken och de sa att den var utlånad. Det är 10 km till Bennes. Ska det få vara så här? Ja, Alltså på riktigt? Alltså är det där allt det? Men vad är det där för rubriker? Var är alla explosioner och kidnappningar och sexskandaler? Ja, no, tydligen så händer det inte så mycket. <laughs> inte ju Jakobstad som direkt vilda väster. Men, men vi ska ju som ha skoj med tidningar idag. Hela sändningen, inte blir det ju till någonting om inte det finns några kul rubriker. Utan bara som kvinna fick barn, maken tros vara far... Det måste ju vara som action och spänning och nyhetsvärde. Ted, vi, Ted, vi måste göra någonting åt det här. Vad? Men vi måste rädda både vår sändning och lokalpressens rykte. Vi måste helt enkelt skapa häftiga rubriker själva. Kan vi smitt bara leta rubriker i någon av de här andra tidningarna? Nej! Till ägaren av sajten www.bomi.net Igår kväll kring elvasnåret besökte jag er hemsida och bekantade mig med era tjänster. Efter visst velande bestämde jag mig för att ladda ner ringsignalen eller Condor Passa till min mobiltelefon. Döm om min förvåning när jag fann att den ton som levererades istället var careless whisper av orkestern Vem? Monne denna incident orsakats av ett tekniskt fel? Har mitt konto debiterats? Och har liknande incidenter inträffat förr? Jag kan försäkra er om att jag följde instruktionerna till punkt och pricka. Jag bifogar mitt datatörkort och kan stå till tjänst med en så kallad skärmdump ifall så önskas. Nu är bollen hos er. Jag vill poängtera att jag inte är arg, snarare konfunderad. Med hopp om att denna fadäs ska redas ut. Stefan Sammets röv. Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Och idag hade vi tänkt att vi skulle ha skoj med tidningar Och läsa upp spännande rubriker ur lokalpressen Men det fanns bara tråkiga rubriker i tidningen Alltså på riktigt Det hände helt enkelt ingenting här i Österbotten Som skulle vara något spännande mm. uh, Så därför så har vi bestämt oss för att ordna Så att det finns rubriker Ja, som skapar rubriker helt enkelt Ja, uh, men vi behöver hjälp men Kaja, är du säker på det här? No, no, jag vet ingen annan som skulle kunna hjälpa oss. Nej, men när man tänker på hjälp så är det ju inte direkt till den här personen som man associerar. Ring på bara, nu. Välkomna, jag, Filip, det jag. Jag har födelsedag idag. Stig det på att inte av er skorna, det är så klottigt på golvet. Hej. Jag har helt ut pommak på golvet. Jag tycker det är så roligt att trampa på. Jag samlar på vassa Han Har ni bokat tid till mig? Jag är osteoporos. Filip, stopp. Stopp. Ta, ta det lugnt. Vi är här för vi, vi behöver din hjälp. Nej. Foton. Här är jag på Kiosma! Kolla, jag äter en tavla! Ha! Här är jag på VC på Kiosma! Oj, vad är det på i baken? Här är jag på högholmen. Spring, spring, spring, spring, spring! starna fria! Coco! Jo, Filip, det, det är intressant. Men om du lyssnar lite nu Så skulle du kunna göra oss en uh, tjänst Tjenn på mina lord! Ja, nej, Filip, lugna ner dig Sluta hoppa Stå still nu Filip, vi skulle vilja att du skulle göra någonting För att Jakobssats tidning Ska få en saftig nyhet Att skriva om Ja, alltså det ska inte vara något hemskt Och nej. ingen ska skadas nej. Men ändå liksom att det är action och så Ja, Som nyhetsvärde mm. Hej, vart får du nu? Ja Men alltså, skulle du kunna göra det här Utan att någon blir skadad? Filip Filip Okej okay. <här>, här kommer jag med min direkt Så här så jag ut när jag föddes <här> Ja Men alltså, kan vi lita på dig nu då? Alltså, hör du alltså vad vi säger? Jag hör allt och vet mycket Jag ska fixa så det blir rubriker i lokaltidningen Utan att skada någon Allting för mina bästa vänner det och Kai. Och som tack för det har de lovat att ta mig till Stonehenge Och hångla med mig på vårdavjämningen <laughs> Va? Men inte in, har vi lovat någonting sånt <laughs> Philip Oj, oj, oj, vad jag har frisyr <laughs> mm. Men nu måste vi gå då Philip Hej då God morgon och eh, oh Boris, jag, jag vet inte vad jag ska säga... Jag... Jag beklagar Ja du. hej Viktor, kära granne ha, Nu ska du vara lös uh. Vad är det med dig, nu du, du som alltid är så glad Jag och frugan, vi satt i köket och jag, jag tittade ut Och jag såg att du har flaggan på halvstång Är det dag nu det gäller Vad är det som har hänt Nej, nej, nej, nej nej, nej, nej nu, nu har du nog fått någonting Om, om bakfot. <laughs> uh, ja. Inte har någonting hänt Jag tycker bara det ser jäkligt sist ut ta flaggan sådär uh, ja. Ja, Det är som att alla är som bara som, som, kolla na flagga på Halston och jag som bara orkar inte hysta den hela vägen sida i reven Finland så så ingen har har har omkommit nej va fiskkunnande här är jag, vi vi glada bara Jag och mm. Okej, okay. uh, du är klädd i svart kostym och det ser ut som du skulle vara på väg på begravning eller be, be, be begravning. <laughs> <laughs> Alla som bara, kolla det, det är 50 grader i skogen och han går med kostym Och jag som bara, ligger i solen och får hudkan Så ni bara, jag skyddar mig, se si det nu, visst, <laughs> mm -hmm. men, men, alltså men dagen är, är dagen här någonstans? Dagny, hon är i kompost Ja, mina kompassrummet Det nya rummet som jag har inrett Med äh, marintema. Ja, jag visste inte, men no, det var en sak till ja, ja. I, I natt så vaknade frugan och hon sa att hon hade hört skrik och gevärsskott härifrån <laughs> no, inte. No, Jag trodde att hon kanske drömde, men är allt faktiskt som det ska med dig och, och, och, och Dagny? <laughs> Vilken tråkig drömning <laughs> jag mig Kvinnor, ja. ja, nu är allting fravid. Vi har grälat lite, jag och därifrån med vid. Nu är vi överens här, ja, vi kommer aldrig att gräla igen. Dan, hon har lovat att hon ska inte knysa ett ord om att jag dricker käl och är otrogen. Ja, det är bra. Alla problem är borta. Jag kött, jag, jag, jag menar kött det, om alltså det blir bra. Ja. ja. ska du inte komma in på kaffe, Viktor? Jo, så kan vi reda ut alla våra problem också. Vi har ju grälat lite om de, de där som jag vill såga ner mig. Jag är på humör att låta alla våra trätor dö. Kom in, kom in Så kan vi kära halsen av alla våra problem Och avsluta livet Så, så onödiga små Så tror så, så du inte jag förstår Att du har dödat Agne Du är tågeliga, kan ringa polisen ja I... i... Hej då Gullet, vem var det? Dagny, älskling, var du skrämst. Ja, ja, det var grannen. Nej, no, han är inte klok. Ja, han är alltid vad så. Men Kom in nu, gullet. Maskarna är färdiga. Okej! Nu blir det frukost. Mystiskt. Jo, hej. Det här är Klaus Wann och Och nu har jag goda nyheter till dig. Den tionde september kan du nämligen kolla på mig på tv- för då har nämligen Jux bjudit in mig och några andra från Radio Pleppo till Strömsö. Och där ska vi göra massor med saker. Så det ska du kolla på och banda in och, och, och allt det här. Affelste 5, 10 september, reprisdagen efter. Nu går jag och skiter. Radio Pleppo. Här är Radio Pleppo med Ted och, Kai, och vi har bestämt oss för att hjälpa lokalpressen. Mm. Vi gick igenom eh, olika tidningar och fann att det bara fanns tråkiga rubriker, helt enkelt för att det inte hände någonting. Och vi beslöt att vi skulle lösa det här genom att skapa rubriker själva. Mm. Och vi har anlitat en bekant till oss, Filip. Och no ja, Han är känd för att skapa oreda och kaos Ja, mm. alltså Filip är en levande rubrik Hoppas bara att han inte går för långt mm. eh, Vi sitter nu här och refreshar HBLs hemsida I väntan på att någonting ska ha kjett Och Filip brukar ju vara snabb Men ännu så har ingenting hänt eh, Kai, du kan ju sätta på tvn och kolla vad de säger på tvn mm. God kväll Det här är ett extra insatt tvn På grund av det fittiga som hänt jag vet inte, Kaisa Kaksiliakus, som står utanför riksdagshuset. Tack, Pyrjo. Det är nu alltså bekräftat att president Tarja Halonen är försvunnen. Hon försvann mitt under sitt tal, då hon för 20 minuter sen skulle öppna riksdagen. Incidenten filmades och vi varnar för skakande bilder. Hyvt suomalaiset, suomi och ja suomalaiset kohtar vart jatkuvasti uusia haasteer. Suomi och sänestä haasteer liittyy maailman jatkuva motoksen. Vad är det että... här? Det enda ledtrådar är fingeravtryck DNA samt något som antas vara förövarens körkort och mobiltelefon Alltså <skratt> Hallå? Jaha Nej men inte det är väl du som har Det var Filip Jaha Han sa att vi skulle kolla i skrubben Supply! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Filip Jag är <jag> en <skratt> tuff brud i och har födelsedag dag och kolla vem jag har med mig här i sekken. Du har Tarja Hallonen i en säck i vår Är du inte klok? Jag vet Oj rova president Pyydan anteeksen Jag ska precis som ni sa Jag är duktig, oj oj oj Tyst rittar jag inte jag med dig Proppo Pili Sättedelen om när proppu och Pili går på gym. I skogen håller två goda vänner på och en koja. Det är Pili, näpna och försinta. Pruppo stönar och andas tungt. Pili glänsar av svett. Det är roligt att bygga koja men man blir också trött. Nu lyfter Pili en stor kren som ska bli till stöd för taket. Pili sämpar och pustar, men orkar inte lyfta kränen. Han känner sig i kroppen och Propo är också alldeles slut i muskeln. Vi är för små, säger Propo. Vi orkar inte. Vi måste fara på gym och träna så vi blir starka. Pili vet inte vad ett zym är och Proppo förklarar att det är ett ställe där man betalar för att bli svettig. Nästa dag är de två vännerna i omklädningsrummet på Oskars zym. Pruppo ger Billy ett bandband som man ska ha om man svettas. I omklädningsrummet finns många karrar med stora muskler och pili tittar med stora ögon. Får man automatiskt liten Pilli när musklerna blir större, frågar han och sväljer. I så fall vill jag inte ha muskler. Propo säger att han inte vet, men pekar på en kar med särdeles välformad Propo. Så vill jag se ut, säger han, och får något drömmande i blicken. Inne i tsummet spelas snabb musik så det ska vara enklare att röra sig i konstiga rörelser. Det luktar svett, och framför en enorm spekel står några flickor klädda i sina finaste kläder och viftar lite nonsalant med hantlar. Pupo pekar på en konstig metallställning. Och det går dit. Det här är en pressbänk, förklarar Propo. Det är det viktigaste redskapet i hela tymmet- åtminstone att det, det enda folk talar om. Propo läcker sig på bänken. I hans ögon finns rädsla men också beslutsamhet. Han drar ett sybt andetag och försöker lyfta. Han tämpar och svettas- men stången rör sig inte ur fläcken Heja proppo Heja Står i Billy Och proppo försöker en till Men orkar inte lyfta Besviken kliver proppo upp från bänken Och säger att det ska göra situps istället Pili ser frågande ut och proppu säger att situps är en sak man kan göra gratis hemma, men det är mycket häftigare att betala för det och göra det på zoom där andra kan se på. Pili lägger sig på mattan bredvid proppu och tittar på hans rörelser. Det ser skojigt ut och Pili skrattar. Nu är det din tur, säger Proppo, som gjort fyra situps och är alldeles röd i ansiktet. Pilli försöker, men är så stuv i kroppen och dessutom lite böjd åt vänster så han kan inte komma upp. Proppo ser begymrad ut och kliar sig i pannan. Nu vet jag, säger han. Vi springer på löpande pandet. Det är en maskin som gör att man kan springa utan att göra det på riktigt. Pilipusta bostar ut. Springa kan han åtminstone. Det löpande bandet surrar och fröser. Ruppo och Billy springer efter varan och fnittrar och roar sig med att springa i takt. Att springa sätter fart på cirkulationen och pilifor får för mycket blod i huvudet. Han vinglar till och i misstag råkar han stöta till en knapp. Bandet rör sig fortare och fortare. Till sist springer de båda vännerna för brinnande livet så det inte ska ramla av. Stanna pandet, skrikar Propo, men Pili är så rädd att han inte hör och sprutar stråle efter stråle med varmt gult urin ur hålet i pannan. Propo kan inte heller hjälpa det och släpper ifrån sig mocka efter mocka med ångande kakka som transporteras iväg på det sysande pandet och sprättar in i några pojkar vid pekdecken. Det blir tumult i symmet och Pruppo Pili bestämmer sig för att smita. Besviknas då de sedan vid sin koja. Vi blev inte starkare, hur ska vi kunna bygga den klar? Undrar Pili och Sockar. Men så får han en idé. se inte så små vänner som vi behöver en så stor koja. Om vi bygger en mindre koja med mindre kvistar så orkar vi säkert lyfta den. Och så gör de. Och kojan blir färdig. Propoler mot sin kompis. Det är viktigare att ha ett starkt huvud än starka muskler, säger han. Och så leker de vidare. Bästa Ted och Kai Skrivet till er gör nu en av era trogna lyssnare Som aktiv beundrare sedan starten av ert program Har jag noterat såväl inkonsekvenser som rent tarvliga gränsöverskridningar i dagens program Alla som känner till Radio Pleppo och karaktären Filip vet vilken obräknelig personlighet han är Döm om min förvåning när ni likväl i dagens avsnitt mot ert bättre vetande kontaktade nämnda person för, som ni kallade det, tjänster. Man skulle ju ha kunnat anta att ni vid det här laget borde ha vetat att sådant handlande oundvikligen skulle leda till en situation lik denna ni nu har på era händer. Jag är själv socialdemokrat och kan med gott samvete säga att jag röstade på Tarja Hallonen i valet. Presidenten är en god kvinna med alla de kvaliteter som krävs av en stark ledare. Det kom som en chock att höra att presidenten nu befinner sig misshandlad i en säck i ett studio. Det är ett motbjudande påhopp på inte bara demokratin utan också på alla vi som röstade på Tarja Hallonen i förra valet. Här har humorn gått över i smaklös terrorism. Var är ert sinne för republikens bästa Ted och Kai? Med hopp om en smakfull och återupprättande avslutning av dagens avsnitt. Stefan sms räv radiobby ja radio det o radio, radio, radio lepp det här är radioplepp och och, och och och och ja alltså Ja. Filip kan du som sluta rida på presidentens rygg Alltså det här är helt sjukt Kai vad ska vi göra äh, Ja, alltså äh, Situationen är följande mm. Jag och Ted bad Filip skapa några oskyldiga små rubriker till lokalpressen Så de skulle ha någonting att skriva om Vi skulle hjälpa GT och, och kanske Vasaplan ja. Men Filip har vitsi kidnappa tarja hallonen Och har henne nu i en säck här i vår studio och så alltså, Filip Filip sluta knuffa Barbaja lossa på hennes rep. Ha du eld i håret runt tofs. Vem skulle vilja leka med en eldsko? Jag men gott bli skumfläckan Filip. Nu luta upp. Den roa presidenten Ollette Cocunosa. Flott flott flott flott 1700 års ursikt. Den omvalhinko C Psycho Party A och le maiden. <håh> <håh> Vad vi har någon semonen semonen hullo um, hullo Ja. Nej, men nu kan här. ju Tarja svenska nu men, sorry, sorry, sorry, sorry! J jaha! No, men nu är polisen här! Filip, det här är ditt fel! Filip! F Filip! Filip! Kai, var är Filip? Nej, men inte vet jag, han är borta! Nej, men äh. jaha! Yeah. Nej, men nu är vi här i pleppo <skratt> med en kidnappad tarja halonen i en säck, nesprutad <skratt> med skumsläckar gegga. Kai, det här kan vi inte kylla på Radio Vega. Filip, var är du? Kom tillbaka! Men du måste förklara för poliserna vad du har gjort Att vi är oskyldiga, jag och Ted <här> kaj, kaj, kaj, kaj, kaj, jag vet <här> <här> Targa kommer ju förstås att förklara att vi är oskyldiga till det här ja. För det var ju Filip, eller jo. var Tarja? Tarja Tarja Tarja, hon har svimma Okej, okej, okej, okej Kaj, kaj ta, ta i här, ta i här Vad, men vad ska du, du, du då, vi, vi, vi ska dra Tarja till fönstret Och så håller vi upp henne så poliserna ser Och så viftar vi med hennes arm Så de fattar att allt är okej okay Men det där är ju helt sinnes inte men men Vad göra. ska vi göra då men Ta in! nu Shit, vad hon tung så här, så här. Okej, okay. och sen lutar vi henne mot fönstret. På, på tre. Vad för serbot med henne? Nu? Ett, två, tre. Okej, okay, okej. Okay. Så vi viftar med hennes arm. Kalle, uh hon kunde så Men kan jag komma Och barn? Hon är Men tror du att de skulle gå på det här? No, de tystnar åtminstone men, men jag ser Jag har så presidenten i så ansiktet Men sträck på dig Hej, se upp fönsterhaken far upp Hej, du ramlar ut Ta i henne Nej, <tryck> <tryck> nej, ta det är du guld du taget! Men jag höll i med hennes Vad är det! Vad gör polisen nu Ja, de står där i en rur och format med avslimmade president. Vad ska vi gömma? Vad ska vi gömma? Nej, är det